Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Dos partits polítics no han vist complert les seves expectatives en aquestes eleccions municipals. Es tracta de Convergència i Unió i gent pel progrés de Tiana. Els seus caps de llista, Enric Nolis i Emili Muñoz, han realitzat una valoració d'aquests comissos electorals i han explicat alguns dels motius del per què no han obtingut els resultats que esperaven. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Dos dies després de les eleccions, els caps de llista de Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana han realitzat una valoració dels seus resultats electorals. Els alcaldables s'han donat a conèixer quin han estat els possibles motius del per què no han vist complertes les seves expectatives. L'altra cara de la moneda han estat Esquerra Republicana i el Partit Popular, les dues úniques formacions que han vist incrementat el seu nombre de residors. Els caps de llista d'aquests dos partits s'han mostrat molt satisfets pels resultats obtinguts i alhora han valorat quina és la seva predisposició de cara a constituir futurs pactes de govern. Aquest dimarts s'ha realitzat el sorteig públic de les places per a l'Escola Brassol Municipal de cara al curs 2011-2012. Entre els assistents, alegria per a aquells que han obtingut la fortuna d'obtenir una plaça i decepció pels que hauran d'aprovar provar sort l'any vinent. Tiana és solidària donat per finalitzada la seva activitat com a conseqüència de l'esgotament i falta d'energia per part d'alguns dels seus membres. L'associació s'havia quedat pràcticament sense membres per poder continuar amb les seves activitats. En clau esportiva, nova derrota del vòlei tiana a la fase d'ascens de la primera divisió catalana. Tot i així, les tianenques ja han obtingut l'ascens de manera automàtica per la reestructuració de les lligues catalanes de vòlei. Dos dies després de les eleccions, els caps de llista de Convergència i Unió, Enric Nolis, i el de gent pel progrés de Tiana, Emili Muñoz, han realitzat una valoració més repossada del que han estat els resultats electorals. Tots dos partits han rebut una sotregada important en aquestes eleccions, ja que des de Ciu esperaven fer semblar amb l'alcaldia de manera clara i des de gent volien renovar la confiança que ara fa quatre anys els tianencs els hi van dipositar. En aquest sentit, Enric Nolis ha destacat que la seva formació ha mantingut els resultats de les passades eleccions municipals. No obstant, no s'ha mostrat satisfet amb els resultats del seu partit, ja que com a mínim aspiraven a obtenir un mínim de 4 regidors. Tot i així, no li ha afirmat que són una opció de govern, però que ara tenen l'alcaldia complicada. Sobre els possibles motius del per què no han aconseguit les expectatives que s'havien marcat, el Convergent ha apuntat que l'haver format part del govern en aquests darrers 4 anys els ja ha pogut passar a facturar. Alhora creu que aquest fet ha estat un dels motius pels quals la Federació Local no ha aprofitat la tendència a l'alça de siu a Catalunya. La convergència arreu, eh, la seva tendència a pujar, però en cada, en cada cas o cada municipi té la seva especificitat. Eh. Nosaltres aquí hem estat el govern, hem estat amb un govern compartit, bueno, llavors això eh, pues, també eh, té que tindre alguna, alguna repercussió. Nosaltres no tingut cap repercussió negativa i ens hem mantingut. Sobre els possibles pactes de govern, Enric Nolis no ha tancat cap, cap possibilitat amb la resta de partits que han obtingut representació i no té clar que el Partit Popular faci de partit pinza amb aquest regidor que pot sentenciar un govern de majoria estable. D'altra banda, l'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, ha sentenciat que els resultats de la seva formació en aquestes eleccions han estat un tant decebedors. Sobre un dels possibles motius d'aquesta davallada, Muñoz ha explicat que durant aquesta legislatura han estat molt concentrats en la gestió de govern i possiblement els ha faltat comunicar millor a la ciutadania la seva tasca. Alhora també ha assenyalat la política d'el·lusió que alguns partits han realitzat. I en aquests quatre anys ens hem centrat molt en el govern, hem dedicat moltes forces al govern, i el conjunt del col·lectiu d'Esemple el Progrés de Tiana s'ho doncs ha mirat una mica des de la barrera, i aquella frescor d'estar molt present en el poble, fèiem una revista pròpia cada tres mesos, ara hem fet tres en els quatre anys, teníem una presència cívica molt activa, ara també ha baixat, perquè no teníem energies per tantes coses. No? I això pensem que és el que s'ha notat, de tal manera que tota la, la política d'erosió sistemàtica i sovint poc que han fet algunes vegades alguns grups, doncs des de la ciutadania, des de la comunicació nostra com a partit, no hem pogut contrarrestar-la. No? En aquesta mateixa línia, Muñoz ha manifestat que el context actual de crisi també ha impacta de manera negativa en els seus resultats electorals. Alhora, considera que el seu desig hagués estat tenir un mandat de 8 anys per poder mostrar a la ciutadania totes les capacitats del seu model de gestió. Finalment, Muñoz ha indicat que respectarà que la iniciativa per formar el proper govern la prengui el Partit Socialista, com a formació que guanyen les eleccions. No obstant, ha declarat que espera que Mester Pujol, com a cap de llista socialista, no es torni a produir de manera encoberta el pacte del PSC amb Esquerra Republicana i el Partit Popular que es va dur a terme durant el darrer mandat de Ferran Vall Espinós. Sí. Els caps de llista d'Esquerra Republicana i el Partit Popular han fet balanç als micròfons de Ràdio Tiana dels resultats electorals dels comissis municipals. Aquestes dues formacions s'han mostrat satisfetes ja que han estat els únics partits polítics que han pujat en nombre de residors en aquestes eleccions. En aquest sentit, el cap de llista d'Esquerra, Jordi Gós, s'ha mostrat content per recuperar el residor que van perdre en les eleccions de la fa quatre anys i ha destacat l'increment del percentatge de vot que han obtingut i l'augment de la representació que tindran al Consistori. En aquesta línia, Jordi Gós ha valorat com a excel·lents els resultats a Tiana tenint en compte la forta davallada que ha sofert Esquerra Republicana en l'àmbit general. Un cop ja ha passat la nit electoral i havem reposat 24 hores, la veritat és que estem enormement satisfets d'aquests resultats perquè, francament, després de la ballada que hi ha hagut doncs, a nivell, a nivell de, de tot el país, doncs considerem que són uns resultats excel·lents pel que és Tiana, és a dir, hem pujat gairebé 3, 3 punts en percentatge al vot, hem, el, el, hem recuperat el, el segon regidor que ja havíem tingut en l'entrevues legislatures, per tant, això fa que pugui entrar el... en Ricard Fabra com a segon major d'esquerra. Sobre els possibles pactes de govern, a cap de llista d'esquerra ha manifestat que encara no han decidit quin serà el seu posicionament i hores d'ara encara no han descartat cap opció. No obstant, Jordi Gost ha manifestat que analitzant els resultats electorals ha quedat palès que a Tiena no volgut un govern de majoria. D'altra banda, el número 1 del Partit Popular, Manuel Gonzalo, ha qualificat com vots els resultats de la seva formació, que tornarà a tenir representació en l'Ajuntament amb el regidor que han aconseguit. Conscient d'això, Gonzalo ha reconegut que poden ser clau per poder constituir un govern de majoria estable. En aquest sentit, el cap de llista del Partit Popular ha afirmat que l'actual situació econòmica financera de l'Ajuntament fa que el més adient sigui constituir un govern de majoria estable. Jo crec que en aquest moment, donada la situació econòmica o financiera de l'Ajuntament, i les actuacions que tenen que fer-se, eh, crec que seria millor tindre un govern de majoria estable. Sobre els possibles pactes de govern, Gonzalo ha manifestat que aquests temes els abordaran aquest dissabte en una reunió de partit. Tiana, primera hora. Aquest dimarts s'ha realitzat el sorteig públic de places per a l'Escola Bressol Municipal pel curs 2011-2012. Un total de 72 sol·licituds que estaven empatades a punts han hagut de disputar-se alguna de les 120 places que enguany ofereix l'escola. Per avaluar quines sol·licituds obtenen una plaça s'estableix un sistema de punts. Les peticions que han aconseguit un major nombre de punts segons un criteri prèviament establert obtenen l'accés automàtic. La resta de sol·licituds empatades a punts participen en un sorteig per a les diferents línies de 0 a 3 anys de que al curs vinent hi havien 8 places vacants pels nens de 0 a 1 any, 44 a peu que va des de primer al segon any, i 20 places per nens que faran els 3 anys durant el curs 2011-2012. El sortet, celebrat a la sala del Beniz, ha deixat alegria entre les famílies que han obtingut plaça i decepció entre les que hauran de provar sort un altre any. Hem tingut sort, tercer any consecutiu, sí. Per tercer any, al final hem tingut sort, a la tercera va l'avançuda. Hola, jo sí, és el primer nen de la seva llista que entra, sí. És la primera fes? vegada que participo, he tingut sort. No, no quiero hablar perquè ya el año passat me dio un disgusto i este any igual. ...y seguimos con les irregularitats. que no vengan aquí con... No ...sé de muchas cuartos, y paso, paso, paso. He tingut sort, però jo d això no li dic sort, és un dret que tenim. Llàstimosament he d'anar per sorteig, però no és, un, no és una sort, hauríem de tenir tots el mateix dret, però sí, he tingut sort. Pel que fa a tot el sistema d'obtenció de places per a l'Escola Obrassol Municipal de Tiana, aquest any s'ha aplicat la normativa que la Generalitat preveu pel segon cicle d'educació infantil, primer de primària i secundària. Les persones que no han obtingut plaça en els sorteig han passat a formar part d'una llista d'espera. La línia educativa de l'Escola Obre Sol Municipal, el més petit de tots, es basa en una atenció individualitzada, amb potencial escola activa, catalana, laica, sana i saludable i en batllar per una estreta relació amb les famílies. L'associació Tiana Solidària, que ha estat realitzant activitats i tasques en favor de la comunitat des de l'any 96, ha decidit dissoldre's com a associació. El motiu principal d'aquesta decisió ha estat, segons el seu president, Albert Ferrer, l'esgotament i canvi de prioritats en bona part del que fins ara havien estat els membres de l'associació. La veritat és que les últimes setmanes, els dins mesos, ha hagut una miqueta de, de baixón. Sembla que bueno, la gent que estava al principi doncs mica a mica s'ha anat presentant en uns per qüestions de feina, altres per de cansament, altres per x, i al final eh, estàvem veient això, que érem dues o tres persones que realment estàvem tirant davant el projecte i bueno, doncs al final hem dit que hem pensat que un cop ha acabat l'última xerrada el dia 18 que fer a la biblioteca sobre Somenergia, doncs era un bon, un bon moment per tenir en compte de les eleccions i tot, que era un bon moment per, bueno, no per morir, perquè ja no morirà, perquè tenen Soledad és el poble i és de, de, és de Tiana. En els darrers dos anys, Tiana Solidària havia apostat per posar en marxa iniciatives solidàries dins del poble, en àrees com l'economia social, les seccions d'intercanvi i les serrades de conscienciació. D'altra banda, Albert Ferrer ha donat a conèixer el nou projecte en el qual està treballant. Es tracta del Banc del Temps, una iniciativa on l'únic que val és el temps i serveis que persones dediquen a unes altres persones sense cap prestació econòmica. Jo puc de fer un pastís... Fins d'acompanyar la senyora gran al metge perquè el seu fill o el seu gendre no la pot acompanyar, puc passejar els gossos, puc fer els baixos del pantalons, planxar o puc arreglar un, una xeta. no? I tothom sabeu fer alguna I aquí el valor no és el que has de el temps que tu li deies que has de fer-ho. Vale? Aleshores, és una manera de poder seguir funcionant sense que et posi eh? simplement donant-ne el teu temps el projecte té una pàgina Facebook sota el nom Banc del Temps Tiana Mongat i està pensat per donar serveis a les persones d'aquestes dues poblacions i la seva seu està ubicada a l'Escola d'Adults Timó. Radio Tiana, Notícies, Esports. Nova derrota del Voli Tiana a la fase de d'ascens a la Primera Divisió Catalana davant el Sant Just per 3-16 a 1. Les tianenques, que ja han obtingut l'ascens de manera automàtica per la reestructuració de la Lliga Catalana de Vòlei, van encarar aquest partit amb molta relaxació i, malgrat la desfeta, van lluitar tots els sets fins al final. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera ja no s'hi jugaven res i això va favorir que els dos equips juguessin sense nervis i es veiés un bon partit de vòlei. A més, l'Astianenca es van demostrar que tenen nivell suficient per competir a la màxima divisió catalana. El coordinador del club, Enric Cardús, comenta que la relaxació afavoreix que les jugadores gaudeixin més dels partits. A veure, la, la Lliga ha sigut molt llarga i, i aquests últims partits de la promoció pues, fan, fan que encara pues, ho sigui més. No? Tots hem relaxat més. Eh? O sigui, el, tant els entrenadors com, com la teva jugadora, el fet de d'estar ja tindrà assegurat la plaça de primera divisió i que la promoció aquesta no, no tingui transcendència doncs ens fa estar, doncs mira, disfrutar més del joc i dels, dels entrenaments. Amb aquesta derrota es queden sense opcions d'acabar aquesta fase en primera posició i ara se centraran en intentar aconseguir la victòria a les dues jornades que resten per finalitzar la promoció d'ascens. Cardús vol que les jugadores juguen al màxim per provar-se amb equips en qui jugaran la propera temporada. Hem jugant aquests partits que juguem en la, en la, que, que sotis que queden de la, de la promoció, ja seran contrapartits de primera, contra equips de primera divisió i ja podem anar traient conclusions de, de quin, quin serà el nivell que juga primera i contra, on te podem estar. Aquest cap de setmana, les Tianenques disputen el penúltim partit de la promoció a la pista del Manresa. Serà una bona ocasió per demostrar que s'han guanyat justament el dret de jugar a la primera divisió catalana. Ràdio Tiana. Notícies. El temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica de moment ha de continuar sense grans canvis en relació a la jornada d'ahir, per tant tornem a tenir un temps força estable i assolellat. Si bé que aquesta tarda poden anar apareixent neguts núvolsals o mitjans conseqüència de les tempestes que es poden formar en algunes zones de l'interior de Catalunya i també arribant a àrees de muntanya del prelitoral. D'entrada s'espera que les temperatures encara puguin pujar una mica i fruit d'això es formant aquestes tempestes que hem comentat. Temperatures màximes que aquí al Maresme poden arribar cap als 28 graus a l'interior i nord de la comarca mentre que a prop de la costa les temperatures arribaran a superar els 25, per tant, temperatures d'estiu que continuen al llarg de la jornada d'avui. Els vents seran més aviat fluixos i variables i la situació marítima tranquil·la. Com dèiem, de cara demà esperem que més o menys es mantingui el mateix temps, tot i que les tempestes avançaran per les comarques de l'interior arribant en alguns casos cap al centre de Catalunya i això farà que durant la tarda tinguem més núvols. No esperem però precipitacions amb unes temperatures que si fan o fas matina com les d'avui podran baixar una mica, però poca cosa. Deman passat divendres sí que esperem que les temperatures normalitzin una mica pel que és l'època de l'any, baixaran així doncs i això implicarà un lleuger increment de la inestabilitat. al matí encara farà sol però durant la tarda el cel es pot tapar per la presència de nuvolades i no es descarta que pugui arribar a caure alguna gotellada sempre de forma aïllada i poc important. De 6 a 10 del matí i a primera hora.